Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah empat-empat itu maksilah qasirah? Maksilah qasirah ialah yang kedua, ketiga dan keempat. Yang pertama bukan maksilah qasirah. Kerana hu itu dibaca dua harakat dan ialah haqdamir. Jadi hu dibaca, eh, maaf, hu itu dibaca satu harakat. Dia maksilah qasirah mesti dua harakat. Kalau, kalau ada hamzah selepasnya, maka maksilah Qasirah bertukar jadi maksilah Tawilah yang dibaca 4 atau 5 harakat. nama lain bagi maksilah Qasirah ialah maksilah Sugroh, nama lain bagi maksilah Tawilah ialah maksilah uh, Kubroh uh, mudah-mudahan bersekut percerahan, maksilah Qasirah ni dia melibatkan uh, Waw Silah dan Ya Silah maknanya akan mempunyai Hu dua harakat atau Hi dua harakat. rakat okay? yang Hu tiada mat tu Maka ibu kan masalah fasiyah. Wallahu